Slavoslovia a 140-a de bucurie la întâmpinarea Domnului. Aleluia, lui Aslavăție, Doamne, să-i stăasitei bine și nuțmim. mulțumim, fiindcă mântuirea ta ne-ai dat, de aceea de bucurie braze s-au înfiorat, izvarile, lacrimi au vărsat, iar noi cu imnuri, rugăciuni și fapte de iubire, te-am cinstit și te-am așteptat. Aleluia lui Doamne, să-i stăasitei bine și să mulțumim. Fiindcă iertarea ta ne-ai dat, de aceea stâncile ca iezi au săltat și munții ca preoții, în haine albe de gheață s-au îmbrăcat. Aleluia lui, slavă ție, Doamne, bine și mulțumim, fiindcă lumina ta ne-ai dat. De aceea, gândurile noastre, ca niște zâne, o horă au jucat, și din raze de soare, o cunună de slavă, prin rugăciuni la cer, ți-au înălțat. Aleluia, slavă Doamne, Iisus, toastă ei, și mulțumim, fiindcă în armonie cu lumea ne a de aceea de bucurie luna ca o mireasă în raze s-a îmbrăcat și marama ei ca o podoabă peste lume să cadă alăsat. Aleluia, slavă-ți Doamne, Iisus, toastă și-ți fiindcă viața cea spirituală ca o a doua naștere ne-ai dat, de aceea de bucurie, firile de iarbă cu rouă, fața și-au spălat și în genunchi venirea ta au așteptat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i bine și să mulțumim, fiindcă slava ta, cea ca un curcubeu ne-ai dat și ca un pod de raze la cer, de la pământ a stat iar pe el îngerii tăi au zburat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus, toase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă darurile tale, ca niște cununi îngerii tăi, pentru noi le-au purtat, iar limbile ateilor, răilor, sectanților de spai m au înghețat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus, toase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă darul rugăciunii în mintea și pe buzele noastre așezat. De aceea, mintea noastră în cuvintele rugăciunii a intrat și cu aripi de porumbel la cer a zburat. Aleluia, slavă ție, Doamne, i Iistoase, te iubim și mulțumim, fiindcă glasurile de ale îngerilor ne-ai dat. De aceea, rugăciunile de iubire la cer s-au urcat. Aleluia, slavă ție, Doamne, i Iistoase, te iubim și mulțumim, fiindcă ușa bisericii noastre ai deschis. Ca un arhereu și ca un împărat al luminii a intrat când toate sufletele noastre la tine s-au închinat.